Čoveka, uđeš u hram da se mole Bogu, jedan fariseja drugi carinik. Farisej stade i moljaše se u sebi ovako, Bože, hvala što nisam kao ostali ljudi, grabljivci, nepravednici, preljubnici, Ili kao ovaj carinik. Postim dva put u sedmici, dajem desetak od svega što stekne. A čarinjik iz daleka stajaše i nek te deni oči uzdignuti nebu, nego se bijaše u prsa svoja govoreći, Bože, milosti budi meni, grešno me. Kažem vam, ovaj otide opravdan domu svome, a ne onaj, Jer svaki koji sebe uzvisuje, ponizit će se, A koji sebe ponizuje, uzvisit će se. skučajno ne dešava pređe i sestre, dlaka sa glave ne pada, ni žar iz kradionica. Ovo je žar koji Aleksej ne hvata rukom, nego nekim metlicama i drugim pomagalima, znajući da ako ga dodirne rukom, da će početi da vrišti, da plače od Boga, ne može da hvata do nekim pomagavljima, mašicama i nečim drugim. A riječ Božiju, braće i sestre, sveto evanđelje, držimo rukama, izgovaramo riječi koje je izgovorio sam Bog, izgovaramo ih svojim ustima, svojim jezikom, svojim glasom i one braće i sestre ne nego isceljuju. Riječ Božju možemo da držimo, a vatru ne možemo. A nekad nije bilo tako, braća i sesta. Znamo iz vidjenja svetog proroka Isaije da su i Serafimi uzimali onaj žar koji mi danas uzimamo rukama i koji jedemo i kojim se hranimo, da su ga uzimali mašicama. Čak ni se rafimska ruka nije mogla da dodirne oganj božanstva. A mi ljudi, evo danas, rukama dodirujemo, usnama cjelivamo, Jedemo i pijemo. Do te mjere, braći i sestre, Gospod svojim svetim domostrojem svetim ovopočenjem utvorio ljudima sebe i izlio svoju božansku blagodat da se mi u ovom hramu osjećamo vrlo, vrlo udobno. A to je, braće i sestre, Bogo obezbijedio iz jednog razloga, koji ga i pokrenuo na stvaranje, pa i poslije našeg pada pokrenuo i evo do dana današnjeg pokreća da nas opet podigne i sebi vrati, a to je ljubav Božija, veliko Božije čovjeko ljublje. I kao što sunce izliva ogromnu svjetlost i toplotu, tako i Bog kroz svoju svetu crkvu apostolsku izliva zrake svoje ljubavi na razne načine. Jedan od oblika projavljivanja Božije ljubavi, Božijeg čovjeko ljublja, Jesu i evanđelske priče. Jednu od njih čuli i danas. Upravo je iščitali. Samo prije, nego što je se kratko i nažalost uvijek površno dotaknemo, da se podsjetimo prošle nedelje i prošlog, prošlog cijeljiva Božije. Kako nas je Gospod prošlo je nedelje cijeljivao? Je li ostao trah tog cijeljiva na našem umu i na našem srcu? Jer i prošlo je nedelje svi koji su bili u hramu bili su ispoštovani na maksimalan način. Sam Bog im se obratio govorio nije bilo posrednika iako je neki sveštenik ili đakon čitao ali bog se obraćao kao što kad carski za svarnice saopštavaju odguku cara ispitavajući pritom uopštene navodeći ni svoje ime ni svoje porijeklo, ni svoje obrazovanje, prosto prenose poruku cara. Tako i mi u crkvi, braće i sestre, sveštenici, džakon i uopšte klijer crkve, prenosimo, ako to radimo, a trebalo bi da radimo po obavezi, da prenosimo riječi careva, zapovijesti njegove. Naravno, i da se trudimo da živimo po njima, ali, ako se i ne trudimo, obavezno da ih prenese. I prošle nedelje prenijeli smo braće i sestre poruku cara, odnosno sam car nam se obratio, sam gospod. I obratio ne da prijeti Ne da nas ponižava, nego da nas podigne iz cijeli i cijelivom osvježi, obnovi. Sjećali se, braćo i sestre, neko od vas, izuzev kaluđera, da ih sad ne prozivamo, da se ne postide... I pod crvene, ako se ne sjećaju cijeliva, od prošle nedelje, sjeća li se neko od vas kojom nas je pričom gospod prošle nedelje cijelivao? Može da naglasi samo u komi smo govorili te priče, imaju i svoje naslove, kao što ova danas. Ima svoj nazov priča o mitaru i fariseju i tako se uključujemo u ono veliko i svijetlo polje koju ta priča ima i nosi, koja je bilo prošlo, a prošli i cijeli Boži. Šta nam je Bog prošlo je nedelje iz priča o braću Tiho se probija nesigurno. Jesu da jednoglasno jednim ustima, jednim srcem viknemo. Oduševljen i još uvijek zadovoljni, čak i nemajući potrebu za novom jer i u njoj smo dobili sve tiho probija se dosta nesigurno. Zakjej. Zakjej. Jesi, braći i sestre, priča o Zakjeju. Ali ne valja tako, braći i sestre, to, to treba da, je Bog to nije ispričao jednom čovjeku, nego svima. Jer nas sve voli, braći I svima nam želi spasenja. I te priče su ispričane ni zbog čeg drugog, nego da bi nam pomogao da se spasimo. A što to znači spasiti se? Da se spasimo, braći i sestre, od zla ili od zloga, od džaloma, od laža, od obmana, od neistine, od bolesti, od truleži, od smrti. ...od griha... ...od mržnje... ...od zlobe... ...od... ...strasti, braću i sestre... ...samoljublja... ...ka u korijena svih strasti... ...iz koga se grana ogromno... ...pakmeno, stablo... ...slavoljublja, slastoljublja... ...i srebroljublja... ...zato su te priče ispričane... I one u sebi, braću i sestre, nose ogromnu, cijelebnu i seljujuću silu. Jer je te priče izrehao, braću i sestre, sam Bog, Sin Boži jedinorodni. I pune su glavodati, pune su duha svetoga i kojih sa pažnjom sluša i uz pomoć Božju izučava... Životom izučava, on se i sjeljuje, braća i sestre, osvećuje, očišćuje i obožuje, sjedinjuje se sa Bogom. Ova priča nije ni malo naivna, braća i sestre. Ovo je kabal koji te traži, da ti prenese silu nebesku, da ti u srce uvije blagodat Boždu, nešto što ne izvire iz zemlje iz prirode, iz tableta. Nešto što izvire, nešto što je mnogo jače, što izvire iz bića Božije. Ne iz tvoravine, nego iz tvorca. I nije tvarno, nego netvarno. I nama, braći i sestre, kao čedima Božje, kao ljudima, a čovjek je... Biće mnogo veliko, braće i sese, jer ga je Bog stvorio. Njemu je potrebna netvarna sila. Iako nosimo i pod i tijelo, ali imamo i dušu, braće i sese, a duša je Bogom dana, Bogom stvorena. I njoj su potrebne druge informacije, druga sila. Duša za razliku od tijela ima drugo napajanje, Do koga dođe onda i tijelo prima, braću i sve se, blagodat Božju, pa se osvećuje i postaje silno i moćno. Kako nas tome uče moćne kosti svetih otaca naših i matera, svete mošti. A otkud sila tim kostima, braću i sestre, ako ne od duše osvećenim? A otkud duši sila, ako ne od Boga koju osvećuje? A otkud njima, njima taj izvor, gdje ga mi možemo naći? Evo ga, braći i sese, nigdje drugo se sveci nisu osvećivali do u hramu Božije na svetim liturgijama kroz svete tajne. I oni su, braći i sese, primali krštenje Silu duha svetog, kroz sveto milopomazanje i hranili se božanskim tijelom i božanskom krvom, Bogo čovjeka Isusa Hrista i živjeli po njegovim svetim zapovjestima i osvećivali se, primali silu, dušu osvećivali, a preko duše i tijelo haći i kosti moćne i sjeljuju jer nose u sebi plamen blagodati Božije, te bespočetne, netvarne svjetlosti Božije, energije i sile Božije, ili možemo slovno reći ljubavi Božje, jer energija Božija, blagodat Božija je ljubav Božja braće i seste. Tako da, i ovom pričom kojom nas gospod danas popasija, I cijeliva naše uši i ove uši proste ali pomaza onima koji imaju pažnju da slušaju one unutrašnje uši duše za koje gospodi govorio i na koje mislio kad kaže ko ima uši da čuje neka čuje. Ova priča o mitaru, braće i fariseju, ispričane upravo tom unutrašnjem čovjeku, koji također ima uši, ima i oči, ima i ruke, sve ono što i spolješnji čovjek ima, ima i unutrašnje. I kada taj unutrašnji, braće i sese, čuje riječ Božju, onda prima i silu Božju, pa i ovom spoljašnjim daje snagu i zdravlju. Ova priča, braći i sese, sama svojom konstrukcijom govori da je zaista ispričao Bog. Pazite, da bi priča bila jaka i da bi mogla da traje duže od dnevne štampe, Ona mora biti nekom silom nadahnuta. Pogledajte kako brzo duhovoga svijeta trune, kako truli. Opet uzivamo za primjer dnevnu štampu, jer zaista isprovocirani tom drskošću moramo primijetiti i truležnost ovoga svijeta. Svakog dana mora da obnavlja svoju truležnost Da je pakuje, opet pakuje, pa opet prepakovati, pa upakovati. I uvijek istrovi, braćni sest. Jučerašnje novine, jučer tako važne i snažne, danas postaju samo otpad. Iako se duhovoga svijeta potrudio da tamo isakne velike i važne stvari. Mnoge važne ličnosti su tamo, braći i sves, koliko samo tamo ima predsjednika država, koliko ministara, koliko važnih, navodno važnih, bogatih ljudi, koliko popularnih ličnosti, glumaca, pjevača, pjevačica, sportista, koliko onih koji danas navodno svijetle svijetu i šta bi za samo toliko trajeno od jutra do poslije podne i onda svi oni zajedno sve te priče u kanti za smeće a već jutra najkasnije preko jutra i u kontejneru sabirnom centru ovoga svijeta A iz kontejnera nas mrdljive deponi. Deponje koje svjedoči od o otroežnosti o smra. Ova pričee bračaj se se koje Bogi spreječov, bez mikrofona, bez kamera, bez ikakvih snimača, televizija, radije, novinara, koju je Bog ispriječao ono vrijeme, evo je do dana današnje. Svježa, snažna i puna sile, puna ljubavi Božije, jer je iz ljubavi ispriječan, iz čoveko ljublje. I treba primijetiti, braće i sestre, još nešto, vrlo važno, jer probamo da uhvatimo trag, to je mnogo važno, bolje da uhvatimo trag, Pa, pa ćemo je kasnije ući sami pročitati nego da ovdje pretrčimo preko nje i ne osvrnuši se. Obratimo pažnju braću i se da mi uopšte ne znamo ni u kojem se hramu sve ovo odigravo. Čuli smo da su mitari i ušli u hram da se mole Bogu. Uopšte nije rečeno koji je to hram? Je li vas preobraženja, je li u Rusiji, na Svetoj gori, je li u Budvi, je li na nekom od kontinenata. Ništa o tome, braće i sestri. Ne kaže se ni kako su se zvali, koja su imena njihova, samo Farisej i Carini. I ništa više, braće i sestri. Nema imena. Vidite, ne znamo ni kad se to desilo, ne znamo ni gdje, ne znamo ni u kojem kramu, ne znamo ni kod su ti ljudi. Pa je li moguće da danas, kad nam informacije tako važne, kad moramo da znamo detalje, brojeve ličnih karata, kodove, Šifre bankovnih računa, krvne grupe, razne detalje na analize, kad špioniramo čovjeka raznim rengenskim aparatima, te više, i kad provazimo carinske kontrole, dolazimo u priliku da oni koji kontrolišu mogu da gledaju i kosti da gledaju, braći i svesi. A o imenu već da ne govorimo o brojima telefona. Sve je mnogo važno, braćo i sest, mnogo važno da znamo o ljudima. A vidimo gospoda, ispriča priču, ne dade nikakve informacije. I zaočekivati je da će se ta priča tog dana ispričana, tog dana i završiti. Da je niko više pamtiti neće, da ona generacijama koja dolaze neće ništa značiti, niti će ko znati da je ispričana. Međutim, vidimo dugačiju situaciju, braćni sest, šta obi? evo danas, više od 2000 godina posle tog dana, kad je sin Boži ispriča, evo je i danas. I to ne samo u ovom hramu. Zamislite. Danas je ova priča. Priča u svim pravoslavnim hramovima Velike Rusije. I naša, braća i sese, crkva danas i u starom gradu i u svakom gradu priča baš ovu priču. I u svim pravoclanim hraljima, širom vaseljenim. To, braćo i sestre, znači da ima neku dublju pozadiju, znači da ima neku posebnu silu u sebi, te može vremenu da odoli i pažnju da privlači. I to pažnju, ne našu, braćo i sestre, jer našu pažnju je zaista teško privlači nego pažnji velikih ljudi, svetitelja Božih. Mnogi braći i od svetih otaca naše crkve učili su se kroz ovu priču, mitar i farisej. I naš sveti Sava, učivši ovu školu evanđelsku, dobro je znao za ovu priču. I mnogi, mnogi drugi sveti otci, i ne samo sveti otci, Nego punota crkve Božije. svih hrišćani koji su učili po svetom evanđelju morali su da čuju i ovu lekciju. Jer ovo je lekcija Božija, braća i sestra. I to vrlo važna lekcija i naglasimo i to da se nalazi na kapiji postnog triode. Jer od danas počinje post, braća i sestra. Istina još uvijek ne tjelesni i počinje kroz koju nedelju, ali duhovni post, post duše počinje danas, ovom nedeljom. I zato je ona mnogo, mnogo važna i ova priča koju priča gospod u njoj. Vidimo, braćo i sestre, koja je molitva dobra, a koja molitva nije dobra. Kako se Bogu treba moliti i kako se Bogu ne treba moliti. Koja molitva nas opravdava, a koja ne. I da ne bismo odlužili i onako malu pažnju opteretili, primijetimo samo to, braći i sestre da Gospod od nas traži smirenje. Traži smiren doživljaj sebe. Traži da doživimo sebe, braće i sestre, kao grešnike. Jer mi to jesmo. Doživjeli mi sebe na taj način ili ne, mi jesmo takvi, braće i sestre. S tim što od tog doživljaja zavisi i naše isceljenje, osvećenje i spasenje, to je suboženje. Ne može se čovjek posvetiti braću i sestre ako mu startna pozicija nije ova koju gospod danas predvaže. Pozicija carinikova, Bože milostiv budi meni grešnom, ili Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. To je, braće i sese, molitva koja opravdava. Nikakva naprajanja, ni šta si uradio, ni šta si postio, ni šta si priložio, ni komi si pomogao, ni šta si naučio, šta znaš, Koliko bolje od ovoga i od onoga, koliko si jači u nečemu od ovoga i od onoga, od ovih i od onih. Tako se, braće i sestre, Bogu ne smije prilaziti. To je mnogo opasno, mnogo klizav. Ja ovo, ja ono. To je najluđe ponašanje. To je, braće i sestre, molitva koju Bog neće uslišiti. Čuli fariseja... Kako se movi, naopako, postim dva puta u nedelji, dajem prilog i sve one spoljašnje projave pobožnosti božnosti istakalo. Počeo da se hvali pred Bogom, braćo i sesto. I neka što se hvali pred Bogom, nego osuđuje druge, osuđuje grešnike. Osuđuje ovog carinika, osuđuje pijenice, narkomane, razbojnike. Osuđuje, ne znajući da na taj način sebe žini nižim od njih. I dovodi u vrlo, vrlo opasnu situaciju. Jer nema, braća i sestre, opasnije situacije od te kad Gordost pojaše čovjeka. Gordost je, braće i sese, najveća povest i najveća opasnost. Ona čovjeka do te mjere odvaja od Boga da ga čini nesposobnim za pokajanje. Jer gordost je crta demonska. Satana i demonski Duhovi, braćo i sestre, pali i angeli su gordi duhovi. I čovjek, ako je gord, on se sjedinjuje se satanom, a satana, braćo i sestre, njih izgubio sposobno za pokajanje, a samim tim i za dobru umovitu. Zato gospod ovom pričom skreće pažnju, da se na taj način nikako ne molimo. Prvo opas obraćuje se i ukazuje dobrog molitvenika, carinika, grešnog čoveka, ali sa dobrim unutrašnjim nastrojenjem, sa svesšću da to što radi nije dobro i da kako nije dobro, da se mnogo mnogo ogrešio, da je uradio mnogo toga što ne treba, da je pogrdio i Boga ...povrijedio nebo, povrijedio i bližnje, ali ne gubi nadu, nego se nada na milost Bože. I došavši u hram priziva gospoda tim čuvenim riječima, ova njegova molitve braća i sese, to treba znati, postala obrazac molitve svih pravih molitvenika... Najveći molitvenici, braćo i sestre, molili su se carinikovo molitvom. Bože, milostiv budi meni grešnom. Tu molitvu i mi treba da imamo, da njegujemo braćo i sestre i njome ćemo privući blagodat i milost Bože. Jer dejstvo blagodati i jeste da otkrije grijeh u nama. Da otkije слабости наше naše bolesti. To je, braći i sestre, po učenju naših svetih otaca. знак znak da je Bog dodirnuo čovjeka, blagodađu, to jest energijom. Kad vidi da je grešan, kad vidi svoje rane i svoje slabosti. I tek od tog trenutka počinje proces isjelenje, to jest spasenje. Od ovog trenutka, braćo i sese, počinje naš vječni život. Zato crkva danas i moli i mi sa njom otvori mi dveri pokajanja životodavča. Na dveri pokajanja se ulazi u vječni život, braćo i sese, jer Bog život daje da bude vječan. A vrata jesu pokajanje. A da bi se otvorila ta vrata, koja se nalaze u nama, braćo i ses, našim srcima, potreban je dodir blagodati Božije. Zato, ako ne vidimo u sebi, braćo sese, nego ga uporno tražimo u drugima, to je jasan znak da nas blagodat nije posjetila. A nije nas posjetila ne zato što Bog neće, nego zato što smo gordi, zato što smo farisejski nastrojeni, zato što samo glumimo pobožnost, a u srcu je nema. To je, braći i sestri, vrlo česta pojava, vrlo česta pojava, taj farisejski duh, to mjerenje naše pobožnosti. Mjerenje naše molitve, mjerenje naših dobrih dijela i upoređivanje sa drugima. Sve je to, braći i sese, pogrešno, opasno, nama naštetua Bogu neprijatno, neugodno. Zato zapamtimo ove riječi carinikove. Bože, milostiv budi meni grešnom. I to molitvom, braći i sestre, stojimo u hramu stojmo i za vreme svete liturgije stojmo i izvan krama, neka to bude braću i sestre naše raspoloženje, stavno raspoloženje, sveci su tako umirali Anton je veliki veliki svetitelj, pred sam kraj svog života kaže svojim učenicima da on tek sad postavlja temelje pokajanja, zamislite Jer kako je to smjer bio obrcen sa Antonije Veliki čitav život u molitvi u strapovitom podvigu borbi pred kraj života kaže da tek sad postavlja temelje pokajanje to je zdrav čovjek to je zdrav put to je plod dobre molitve a ne ono što mi danas vidimo malo zapostimo malo za Kroz crtvu, 2-3 dana posta, 10-15 dana molitve i već hoćemo krilima da mašemo, da letimo, da imamo orologsku perspektivu i da preziremo pilar i kokoški i živinu koja se vuče po zemlju. To je naše bližnje koji togaš nemaju takvu molitvu i takvu duhovnost. Taj oro, braćo i sestre, koji leti tim umišljenim letom, biće probuta od ptica podnebesnih, od demona, strašno. To nije let u nebese Božja, nego let kroz opasno podnebesje, kojim prelijeću brze ptice i kopci satanini. Brze pomisli sujeti i taštine. Zato glavu dolje, braći i sestre, i molitvom gore, ali molitvom carinikovom, pokajnom molitvom, molitvom sa da samo Bog može da pomogne nama ovakvima, a ne ovo ludačko obraćanje bezumnog fariseja koji se hvali svojim vrlinama pred onim, pred kim su i nebese nečiste. To je lekcija, braći i sestre, današnja, to je cijeli gospodnji, to je ljubav Božja koja nam se kroz priču nudi i na bolesno srce, bolesan um i na bolesnu vođu, kao melem Božji stavlja. Da bi nas od gordosti sjelio i da bi nas smirenju naučio i naučivši nas to je sučinivši smirenim dao i blagodat Božju dao milost Božju a blagodat ću Božjom braću i sestre i uveo u vječno carstvo smirenih i Bogu prijatnih duša pa da tamo i mi zajedno sa carinikom i sa svim Svetima naše svete crkve prosvavljamo dobro i brižnog naše Otca Nebeskog, kome se sinom njegovim jedinorodnim gospodom, našim istom Kristom i sa dukom svetim životvornim. Neka je slava u vjekove vjekova. Amen.